Unan guzioi ongietorriak berriozari irratiaren sintoniara FMeko eunpuntu sortzia entzuten arizarete edo interneten eguzkiplaza.net Unenetan amar graduko temperatura daukagu berriozarren zerua oskarbi eta alaxe jarretuko du egunean zehar, baina temperaturek gora eginen dute hogeita sei graduko maksimoak espero ditugu gaurko. Lenik eta behin berrio albisteak aipatuko ditugu eta aipagai izanen dugu eren egun mendialdea eskolan izan zen istripu hori auto batek 4 e, urteko aurbat harrapatu zuen etzen zauri larririk gertatu baina hala eta guztiz ere e, gertatutako az, e, ba erru, gertatutakoaren erruduna e, Jose Iribar zehuntza departamentuko burua dela nabarmendu zuen mendialdea guraso elkarteak atzo egindako agerraldi batean mendialdea guraso elkartearen a buruz egun e, e, eskola garraiorik ez egotea eskola horretan e, ondorio horren ondorioz gertatu da eren eguneko e, istripu hori entzun dezagun orain txarok astainares mendialdea guraso elkarteko kidea Nafarroako alartikoaren aurrean aurkestetako kezak aldeko erantzuna izan zuen. Horrek benetan, aze Izan ere, na, e, Nafarrako Arartekoaren Arartekoak Eskuntza Departamentoari egindako gonbedioak arrazoi amaten digu, bete-betean. Eta hiribaz konseialeari jaunari eskola garraioa berriro jartzeko gonbedioa egiten dio. Argita garbi utzi nahi dugu. E, Iztripu honen erantzik, erantzik txukizuna Nafarroko Eskuntza Departamentuaren adela. Iribaz jauna, gure zeme ez da jolastu behar. Ez gaude aurren segurtasunarekin jolasteko pres. Guraso elkarteak egoera arriskutsu hau salatzeko mobilizazio eta kintzekin zerrituko du. Fronte guztietan arituko gara, Eskuntza Departamentuan. Kale mobilizazioekin jarraituko dugu. Instituzio publikoetan gure eskubideen defentza eta epaitegitan behar izan gero. Nafarrako gobernuari berak sortutako arazoari solizioa eskatzen segituko dugu. Berriozarko herriak kalitatezko eskola publikoa eta segurua merezi du. Beti izan den bezala. Bez taldea gerrialdi horretan mendialdea guraso elkarteak iragarri zuen aurrera eginen dutela beren mobilizazioekin mendialdea eskolan garraioa, eskola garraio publikoa eta doakoa jarri artean. Eta beste istripu baten inguruan itzegin behar dizuegu bi pertsona le, zauritu egin dira Eraikin batean lanean ari zirela, obretan dagoen eraikin batean lanean ari ziren ardantzeta kalean eta bi behargin hauek e, zaurituak suertatu dira, eraikin horretatik erori ostean pronostikoa larria da e, ba, Berriozarko Eguzkiplaza.net agerkariak esaten digun bezala, istripua, arreatxaleko iruak eta amarrretan gertatu zen atzo Eh, Sos Nafarroak deia jaso zuenean hiru metroko altueratik erori omen ziren bi gizonak bata berrogeita bat urtekoa AT izenekoa eh, traumatismo kraneo encefalikoa dauka buruko traumatismoa eta konorte gabe eraman zuten hospitalpitaera bigarrienna berrogeita bi urtekoa ATP, Honek traumatismo torazikoa, hau da bugularrean jaso zuen kolpea eta e, gerria kadera hautsi egin zuen. Tira babi stripu hoiek alde batera dut zita, ipaditzagun albiste alaia goak, igande honetan berrio zarko entzun areto berria inauguratuko dute. Urriaren zazpian, esan bezala igandean inauguratuko da, berrio zarko entzunareto edo auditorio berria. Hemendik aurrera, gure herrian programatuko diren antzerki, musika dantza edo zine manaldiak bertan kokatuko dira. Inaugurazio ekitaldia erratxaleko zazpietan eginen da, eraikinari buruzko azal, pena kaskaineko dira baita Herriko taldeen musika, poesia, antzerki eta dantza saioak ere. Helburua da Entzunaretoaren Entzunaretoan markatu kultur eta arte jarduera hartzeko egonen diren aukeren berri ematea. Eh, Inaugurazioan sartzeko txartelak eh, oraindik ere jaso ditzak ezue. Eh, gaur duzue azken eguna hoiek jasotzeko. E, Arri atxaldeko bostetatik sortzietara musika eskolan pertsona bakoitzak bi gombidapen jasoa lizan enditu gehienez Urrengo astean urriaren amarrean eta amaikan entzunaretoa taldeka ezagutzeko ikustaldiak bisita gidatuak antolatu dira, atxaldeko seietan eta zazpietan eginen dira eta izen emateko urriaren bitik se, au, seira bitartean deitu behar duzue beraz bihar duzue azkeneguna bisita gidatu hoietan izena emate ZERO AMABI TELEFONO ZENBAKIAN Ikustaldia Euskaraz edo gaztelaniaz egin alizanen duzue aukeran Eta e, auditorioa joan den urtearen bukaeran asizen eraikitzen obra kustaldian amaitu egin ziren Baina ez da orain arte zabaldu denbora beari izan baita Oialak, soinu eta argi ekipoak eta abar luze bat kokatu al izateko anto gehiago ikastaro laburriak antolatu ditu Berrio udalak euskaraz ikasten duten aurren gurasoentzat urriaren 16tik azaroaren bitartean eginen dituzte ikastaro hauek E, urriaren amasei, amazortzi eta hogeian, txantxariak, euskarazko aurabestiak eta jolasak izenburupean burupean eginen dute ikastaroa. Urriaren hogeita iru, hogeita bost eta hogeita maherrian berriz, nola egin euskarazko liburu bat irakurtzeko, euskara gutxi jakinda. Eta azkenik, azaroaren sei sortzi eta e, amairuan, nola lagundu seme alabak euskarazko etxerako lanetan, izenburuko tailerra eskainiko dute. izen ematea urriaren haarrira bitartean eginhal izanen duzue 0 hamabi telefono zenbakian. Eta argibide gehiagona izatekotan Interneten hiru bebikoitza.u berriozar.ues webgunean Edota telefonoz bederatzi lau sortzi 1ru 00 bederatzi zehenbakian lor ditzakeue argibide horiek gogoratu. Hiru edo bederatzi lau sortzi 1ru 00 Hostu federatsi gogoratu ere, egunotan Euskararen astea ospatzen ari garela berrio harrien, urriaren zazpira bitartean, beraz urriango igandera bitartean ekimenak izanen ditugu, egunero egunero, gaurko, ostirala, arratxaleko sortzi terdietan trikipoteoa eginen dute, hasiera kulturgunean izanen delarik, baina egun handia bihar izanen da, larun bata, hilargi parkean, ama ikuskizun eta ekimena antolatu baitira euskararen asteari begira 12etan egurdiko 12etan jinkana eta orma irudia margotuko dute egurdiko ordubietan bazkari herrikoian E, Arriatsaleko lauretan dantzaldia xut taldearen eskutik eta erriatsaleko seiietan mintzo dromoa eta mai jokoak. Arriatsaleko zorzietan musika ibiltaria berriuzarko kaletan zehar eta gaueko bederatzi terdietan afari herrikoia zizkaizkak e, gazkenik gaueko hamar terdietan kontzertuak izanen dira eta bukatzeko euskararen aste honekin amaaiteko igandean egordikoa habietan euskaraz bizik ekimena antolatu dute bizikleta hamartsa bat baina hori bai beti ere euskara hitz bizikleta gainean ere horrekin amaitutzt emanen dute euskararen astea. dato egunetarako bestelako itzorduak ere baditugu helduden astean, asteartean, artean, ze azki hitaldi bat mapas parauna nazion izenburupeean Josemari espartza editoreak itzaldia eskainiko du liburu horren inguruan argitaratu duen liburu horren inguruan kulturgunean izanen da hori esan dugun bezala, aste artean arratxaleko zazpietan eta dagoeneko liburu horri buruzko erakusketa ere kulturgunean e, paratu dute ikusgai dago ia da eta beraz e, dagoeneko pasazaitezkete kulturgunetik e, ba, euskal herriko mapak e, mapazaharriak eta alakoak ikustera, Agora zu beraz hitzaldia datorren aste artean Arratsaldeko zazpietan kulturgunean. eta Urrrigo egunean urriaren hamarrean haste azkenarekin hararritsaldeko e, zazpietan ere mintzakide egitasmoaren aurkezpena egginen da berriosarrian mintzakide euskaraz mintzatzeko talde txiki ez osatutako ekimena da, Talde txikioiek osatuko dituzte eta talde beraiek erabakiko dute non bildu zein ordutan eta zer egin hori bai, e Euskara ikasten ari direnak, Euskara dakitenekin elkartzea da helburua guztiek esperientzia horretatik aberasteko. Esan bezala, datorren aste azkenean arretxaleko zazpietan kulturgunean egitasmo horren aurkezpena eginen dute. jago oraingo honetan ez berrio zarrikin lotuak baizik eta iruñarekin iruinera joango gara gure urrengo blokean eta jarrera zentsura tzaila izatea leporatu dio oposizioak Enrique Maia Iruineko alkateari bildu aralarpe geroa bai eta izquierda ezkerrak kontuak eskatu izkioten atzo Iruineko udaleko osoko bilkuran iriburuko alkate den Enrique Maiaari ustez irakasle baten hitzaldia zentsuratu zuelak Aralarko ariitzreromeo izan zen galdera plenora eraman zuena eta salatu zuen konfirmatzekotan jarrera larria dela alkateak hartutakoa Erreromeo gaineratu zuen onartezina dela hogeita bat garrri mendean udalak unibertsitate irakasle bati bere iritzia inposatu nahi izana, Oposizioaren ekimen hau Ignazio Haiestaran, filosofia doktorea eta unibertsitate irakasleak egin zuen salaketak bultzatua dago. Salaketa horren arabera, salbuespen demokrazia eta ondasun erkideen tragedia izeneko hitzaldia eskaini berzuen e, Ignazio Haiestaranek Nafar Ateneoak antolatutako ziklo baten baitan eta udalaren kultur arloan birritan eskatu homenzio ten izenburua eta edukia alda zitzala. E, zehazki oso gogorria iruditzen zitzaien, hitzaldiaren e, izenburua salbuespen demokrazia hitzak eta hori aldatzeko eskatu zioten e, aldatu nahi izan zuenez, Ignazio Aiestaranek uko egin zion, Ba, itzaldia emateari eta hori da salaketa horrek bultzatu du orain oposizioaren jarrera, oposizioaren erabakia Enrique Maia iruneko alkateari kontuak eskatzeko bere aldetik upenek bere burua justifikatu nahi izan zuen eta esan zuen etzela inolako zentsurarik izan e, ponenteak berak, hau da irakasleak berak erabakizuelako alde egitea. Eta aurkikuntza arkeologiko baten berri emanen dizuegu Arantzadi zientzia elkarteak egin berri du e, auriz berrin Orain dela 2000 urte inguruko hiri baskoi bat aurkitu omen dute elkarteko arkeologoek herri horretan Eta gaur bertan aurkeztuko dute Juantxo Agirre arantzadiko idazkari nagusiak Eta Juan Mari Martinez etxoperena arkeologo taldeko kideak azkeneko urteetan Pirinioetako erreumatar galtzadak ikertu ditu Arantzadi Edik, eta haien bidez iritsi da iturisa izaneko herri mm, baskoia aurkitzera, hain zuzen ere kristo ondorengo bigarren mendean estrabonek bere idatzietan aipatu zuen iturisa iribaskoia eta ondorengo mendeetan ere behin baino gehiagotan egin aipa mena. Antonino Astorga eta Bordele artean egindako bidaian kokatu zuen, irune eta ibain eta artean eta atxedenerako gune gisa definitu zuen zazpigarren mendean idatzitako beste testu batean ere aipatzen da iturisa, baina zehaztasun, zehaztasun gutxiagorekin eta badirudi orain aurkitu dutela Hiri baskoi hori eta aurriz berrrien dagoela. U izan da dena gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago dato zen orduetan berrioari irraatiaren sintonian FMko E1 puntu sorttzan edo orduoro interneten eguzkiplaza.neten.